Він ковтнув. «Я все владнав. Ти що зробив?» В її грудях щось бахнуло шість разів. «Я все виправив», – сказав він. Сказав Гокінсу, що то я – навушники. «Ні-ні-ні-ні», – ні, ні, відступила Піп. «Ні, Раві, що ти наробив?» «Все добре, усе буде добре». Раві підійшов ближче, простягнув до неї руку. Піп відбила його руку. «Що ти зробив?» – сказала вона, горло стискалося, слова ламалися навпіл. «Що ти йому сказав?» «Сказав, що я часто позичаю твої навушники, іноді навіть не питаючи, що, мабуть, я мав їх із собою, коли заходив до Беллів, побачити Джейсона кілька тижнів тому». «12-го числа, так я сказав. Випадково залишив навушники там. Нащо тобі було йти до Джейсона?» – крикнула Піп. Її свідомість віддалялась від нього, ноги відступали, майже впершись у ворота. «Ні-ні-ні, що він наробив, бо я хотів поговорити з ним про ідею, створити стипендію імені Енді і Сала, благодійний фонд. Я прийшов обговорити ідеї, показав роздруківки, і, мабуть, я тоді навушники випали з мого рюкзака. Ми сиділи у вітальні на диванах». «Ні-ні-ні», – ні, прошепотіла Піпа. Джейсонові ідея сподобалася, але він сказав, що немає часу займатися цим, на цьому й зупинилися, – але я, мабуть, залишив навушники у нього. Я припустив, що Джейсон потім знайшов їх і не зрозумів, що це мої. Оце я й сказав Гокінсу. Піп затисла вуха руками, ніби могла зробити так, щоб це все зникло, якщо більше не чутиме його. Ні, тихо сказала вона. Це слово було лише вібрацією на зубах. Раві нарешті дійшов до неї. Забрав руки від її обличчя, взяв її долоні у свої, Стиснув міцно, ніби прив'язуючи її до себе. «Все добре, я все виправив. План ще в силі. Ти не вбивала Джейсона. Це зробив Макс. Більше немає прямих зв'язків із тобою. Ти не спілкувалася із Джейсоном із квітня, і Гокінс не зловив тебе на брехні. Це був я. Я залишив там твої навушники. Ти про це нічого не знала. Ти розповіла мені про сьогоднішнє інтерв'ю, і я тоді зрозумів, що це я контактував із Джейсоном, я залишив навушники, тож я пішов у відділок усе пояснити. Ось що сталося. Гокінс мені повірив, він повірить. Запитав, де я був увечері 15-го числа, і я сказав, був в Амаршемі у двоюрідного брата, перелічив усі місця, де був, повернувся додому перед північю. залізобетонне алібі, як ми й планували, і жодних зв'язків із тобою, все буде добре. Я не хотіла, щоб ти це робив, Раві. Заплакала вона. Я не хотіла, щоб ти взагалі з ним говорив, щоб тобі довелося використовувати своє алібі. «Але ти в безпеці», – сказав він, і його очі блиснули у темряві. «Тобі не треба їхати, а ти?» – вигукнула вона. «Ти тільки що сам себе вплутав у цю справу. Раніше ти був осторонь, ми тримали тебе окремо, а тепер? А якщо Дон Белл була вдома 12-го числа? А якщо вона скаже, що ти брешеш?» «Я не можу тебе втратити», – сказав Раві. «Я не дозволю тобі це зробити. Я сидів на ліжку після твого дзвінка і робив те, що завжди роблю, коли нервую боюся, або невпевнений. Я питав себе, що зробила б Піп, що б вона зробила в такій ситуації. І я зробив саме так», – придумав план. «Це було необачно?» «Можливо, сміливість до безглуздості – це ти. Але я все обдумав, не став зациклюватися». «Я діяв, як ти. Це те, що зробила б ти, Піпа!» Він глибоко вдихнув, плечі піднімалися і опускалися. «Ти б зробила це для мене, ти знаєш, ми команда, пам'ятаєш, ти і я. І ніхто тебе в мене не забере, навіть ти сама, чорте!» Крикнула Піпу вітер, бо він мав рацію і помилявся водночаси, і вона була щаслива і розбита. «Все буде добре!» Раві обійняв її, сховавши у своїй куртці, Теплий навіть тоді, коли не мав би. Це був мій вибір, і я обрав тебе. Ти нікуди не підеш, прошепотів він, його подих у її волоссі на шкірі голови. Піп міцно притулилася, дивлячись на темну дорогу через плечі Раві. Повільно кліпала, чорна діра у грудях намагалася нас догнати. Їй не треба було йти. Їй не треба було ставати тією жінкою у п'ятдесят, що дивиться на старий дім після років і думає, що він став меншим, бо вона його забула, або він забув її. Їй не треба було дивитися, як усі, кого вона любить, живуть без неї. Бачити їх раз на кілька тижнів через металевий стіл, коли життя віддаляє їх, а її межі втрачаються, поки вона не зникне зовсім. Життя, справжнє, звичайне життя, воно залишалося можливим. Раві врятував її і цим прирік себе». Тепер не було вибору, не було шляху назад. Вона мала оскалити зуби і довести все до кінця. Жодних сумнівів, жодної пощади. Кров на руках, пістолет у серці і план, чотири кути, в одному вона і Раві, в іншому вбивця з ДТ, навпроти Макс Гастінгс, а ще навпроти детектив Гокінс. Останній бій десь посередині, і вони повинні виграти. Повинні тепер, коли на кону і Раві, Піп притулилася до нього ще сильніше, вухом до його грудей, щоб чути серце, бо вона ще тут і ще може це зробити. Вона заплющила очі і дала йому нову безмовну обіцянку, бо він обрав її, і вона обрала його. Їм вдасться уникнути покарання.